Vi kan väl stå upp allihop Hela hjärtat är fyllt av sång Här är det ofattbart Jag är tacksam och jublande glad Jag är ditt barn Inget underverk kan vara större Det är mer än Livet utav dig i livets bok Hela hjärtan är full av Nej, I livets bok Mer än att vara respekterad Mer än att vara populär Är att vara känd utav himmelens Gud Älskad ju som jag är Hela hjärtat är fullt av en sång Här är det ofattbart jag, samma jubland är glad Jag är ditt barn Inget underverk kan vara större Det är mer än bok, Att mitt namn är skrivet dig I livets mok Mer än att sig eller hur man i mitten Jesus, att vi får samlas här idag på helig marken för ditt ansikte för att fira gudstjänst. är vi prisar dig. Vi lovar dig. Vi ärar dig. Tack för det här nya tillfället vi har fått att samlas här i vår kyrka. Tack för att det här idag är en mötesplats mellan himmel och jord. Där vi får uttrycka vår glädje och tacksamhet Amen. över att vi har fått möta dig. Tack för frälsningen. Tack för den anledning vi har att sjunga lovsång. Du har gjort oss glada. Jesus, jag tackar dig för det. Våra hjärtan får vara fylld av sång denna dag, Herre. Jesus, en ny dag. Här är varje ny dag en gåva från dig. Och nu får vi samlas här idag och fira tjänst. Tack att du ska välsigna allt det som ska ske här idag. I Jesu namn. Vi tackar dig att du vill möta oss var och en. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Varsågoda och sitt ner. Så vill jag hälsa er alla. Hjärtligt och varmt välkomna till att fira gudstjänst här i Pingstkyrkan idag Första november Under den här allhelgona helgen Staffan och Malle har redan lett oss i lovsång De kommer att sjunga mer här i gudstjänsten Det är deras son Fredrik Sandberg som spelar trummor Och Anna Holmqvist sitter vid flygeln och spelar. Vi har gäst idag, jag ska hälsa dig alldeles särskilt välkommen Det är Sören Disby från Falun Det är den senaste i raden av missionärer som vi har antagit här i församlingen Sören han är ibra och arbetar med tv-sändningar över Turkiet och en hel del annat Det är så spännande arbete och vi känner en stor förmån att vi nu har fått gått med i det här Och då kände vi så här Då vill vi se dig, möta dig Och du ska få berätta idag om Ibra Och du ska predika här i gudstjänsten Du är så varmt välkommen Alla barn, välkomna Det blir söndagsskola här om en stund Och sen har vi, som alltid Många som är med nu för att göra den här gudstjänsten så bra som det bara går Linus Gustafsson sitter vid datorn och sköter det och Alle sitter vid ljudet och Roger se till att den här gudstjänsten kan komma i radion i eftermiddag. Så ni som lyssnar klockan 16, ni är också varmt välkomna med. Nu ska Malo och Staffan få sjunga en sång alldeles strax. Och när de har gjort det, då kommer ni få se vem som är dagens gäst i den här intervjuhörnan. Men varsågoda. Då vill jag läsa några ord Först ifrån andra korinterbrevet Därför ger jag inte upp Även om min yttre människa bryts ner Förnyas min inre människa Dag för dag Vi vet att då det tält som är Vår jordiska boning rivs ner Har guden byggnad åt oss i himlen En evig boning Som inte är gjord av människohand Bara vacker som en soluppgång. Där himlen är fri från varje moln. Men plötsligt som en blixt ifrån en himmel klar Det känns en iskall vind alla har vi haft någon som vi hållit av Som varit en del av våra liv Och den som var vår mor, vår far Vår bäste vän Finns inte längre kvar Jag har en tro så ger mig tröst och styrka Att vi ska ses igen När tiden tagit slut Trots att skiljas var så svårt Så vet jag att du lever i ett ljus I det hemmet som vi kallar den. Semliga hit, allt regn och sin förstå. att det bär mig när jag dör. Att bortom livet finns en annan dimension. Det är min säkra tro. Jag har en tro som ger mig tröst och styrka att vi ska se igen när tiden tar. Trots att skiljas så svårt Så vet jag att du lever i ett ljus I det hemmet som vi kan snabbt försvinner bort Men själen som vi har Den lever alltid kvar Den kan aldrig dö bort som den kropp vi har fått Den får bara för evigt hos Gud Jag har en tro som ger mig tröst och styrka Att vi ska se igen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 We okay. Barbro Berg Tack Hur känns det att sitta här då? Jag ovant. Ovant. Ja. Vi ska börja med lite mikteknik Om du tar den så nära du kan ja. Så kommer alla höra så bra också Barbro, jag träffade dig När jag var ganska ny I Avesta, jag tror det var min Första Riktiga arbetsvecka Jag minns så väl att jag träffade dig i Plushuset Ja, det kommer jag ihåg du kommer ihåg det? Ja. ja. Och då hade man ju ändå en bild av dem man hade sett här i kyrkan. Så jag minns att vi hälsade på våran. Och då berättade du för mig att du hade varit med om ett antal svåra förluster. Och det där tog tag i mig. Och inom loppet av några år... Så förlorade du många anhöriga. Kan du berätta lite om det där? Ja. Först vill jag tacka Staffan och Malle för den här Som ni sjöng nu. Så jag tycker den är underbar. Ja, jag var så här att... Jag... Först så förlorade ju. jag och min man Erik i, på, i, före jul 88 var det. Mm. och sen på sommaren så dog min mamma hon var ju gammal så det var ju eh, ganska väntat men sen så dog ju min yngsta son Lars-Erik inte fullt två år efter det här mm. och det var det var tungt det var mm. Mm. och sen gick det ju ett par år till och så dog ju min andra, äldsta son mm. Per Erik och sen dog en bror till mig så, samma år mm. han drunknade han var 49 år gammal så att det har varit tungt mm. och, och alla de här förlusterna som du berättar kom ju väldigt tätt din ja. man, dina två söner bror, mamma och allt mm. så här det som, det som tog gjorde intryck på mig när jag mötte dig Barbro första gången, det var ju Ja, för det första vill jag säga så här, man blir ju oerhört ödmjuk över din livsberättelse. Och det som gjorde sånt starkt intryck på mig, det var ju det här. Hur du mitt i allt det som du har gått igenom. Hur du kunde vara och fortfarande är så positiv, så utstråla livsglädje. Och då, då tänker man ju så här, hur kommer det sig? Vad är det som har gjort, Barbro, att du har orkat igenom allt det här? För rent mänskligt kan man ju känna att det inte möjligt. möjligt. Jag är ju i mig själv ingen tuff person. Men det enda förklaringen jag kan se är att Gud mm. har styrkt och hjälpt. Och jag tänker på en sångstrof i Nils Frykmans sång. Som min framtidsdag är ljus och lång mm. i en vers så står det för mig han alltid sörja vill vad en som här måste stöta till mm. och jag tycker att det var, var det många stötar men mm. jag tycker att att jag har ju fått i alla fall mm. styrka för varje dag mm. och en, ytterligare en sång som, som jag jag tänker på en gammal sång som börjar så här: I urtidens klippa. Han gömmer mig väl. Och jag tycker att jag. jag. Mm. Och i en annan stråv som är lite svår, men i kärlekens mantel, han sveper min själ mm. och skyddar mig där, mig där med sin hand. Mm. Jag tycker att jag har upplevt detta. Mm. Din, din tro har burit dig och hjälpt dig Och det är ju det som är så, så starkt vittnesbörd Och det tror jag för många en sån här dag också kan bli till väldigt stor tröst och hjälp Att höra att mitt i det svåra man går igenom Som man själv inte väljer och vill vara med om Så finns det ändå någonting som gör att det, det går Och, och en, en hjälp som man kan få av Gud den här helgen vi är inne i det är ju egentligen framförallt igår då all helgona helgen eller all helgonadagen, Betyder det något särskilt för dig? Blir du påmind särskilt om dina anhöriga som har gått före? Ja, det blir jag ju. Mm. Mm. Men jag vet ju att de är hemma hos, hos Gud, men ändå så jag vill gärna gå till till den platsen mm. till, till graven den. Här mm. till sist Barbro du har ju redan sagt här det kristna hoppet, tron på Jesus det är det som hjälper och bär men vad betyder himlen för dig? alltså när du tänker på himlen, framtidshoppet och det skulle vara lite intressant bara att fråga om du har någon bild någon föreställning om hur hur himlen är och vad, vad som väntar men det, det, det tror jag inte man kan föreställa sig För det är ju så mycket skönare och härligare än vad vi kan tänka ut mm. Att det är en skön plats ja. att få komma till Det, mm. det tror jag mm. Och hoppet om himlen att ha den här framtidsutsikten Vad betyder det för en kristen människa? Ja, Det är ju det enda han har, tycker jag Mm. Och ibland har jag fått frågan, hur, har du, hur kan du tro på Gud efter allt som har hänt? Mm. Men jag säger, vem ska jag vända mig till? Mm. Det är ju, det är ju ja, jag kan inte ha något annat mm. att gå till. Nej. Tack Barbro för den här mycket korta stunden Det skulle funnits anledning att sitta mycket längre För det här är så stora frågor och ganska djupa som berör Men ändå att du, att du ville dela det här Att du gav no någonting här av din livsberättelse Jag är alldeles säker på att den, den hjälper oss Den ger oss uh, tröst och hopp Att man kan gå igenom mycket svårt Och ändå känna att man på något sätt blir blir hel och bevarad genom allt. Tack ska du ha, Barbro. Gud välsigne dig. Nu har det blivit dags för söndagsskolan. Och då vet de flesta som brukar gå här vad som händer. Men du som är ny kanske, gästar oss idag, vet inte. Och då är det så här att vi brukar sjunga en sång som vi kallar för söndagsskolesången. Och under tiden får vi påhälsning av en isbjörn. Men var inte rädda, det kommer gå alldeles utmärkt. Ska vi stå upp? Det är dags för nu. för det var så goda och sitt skärmens som här. Helgans går Han leger där handen Torkar milt var smärtan står När vägen står Och steglig bär mig Med väldig arm Och i hans nära Tystna stridens lag Varmt tack för den givna offergåvan. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara med i det som är ditt verk, Guds verk. Tackar dig för att vi får dela med oss av våra tillgångar. Herre, allt tillhör ju dig och du har bara gett oss ansvaret och uppdraget att vara förvaltare. Hjälp oss att vara goda sådana. Välsigna. Gåvan som är insamlad idag, låt den bli till stor och rik välsignelse för ditt rikes utbredande, för människors frälsning i Avesta, i Sverige och utöver hela vår värld i Jesu namn, Amen Staffan och Malle, ni sjunger en sång och sen Sören ser vi fram emot att få lyssna till dig då du både ska berätta om Ibra och predika för oss Gud välsigna dig Då ska Jesus komma, allt förändras på en gång, frälsaren ska komma, vilken glädje. Hälsar honom, lyfter sina händer för att redostå Människor alla folk språk Hälsar honom åter till vår jord Då ska Jesus komma Allt förändras på en gång Gangler Ja vilken glädje Vilken sång tack för att jag får vara här idag <coughs> Ursäkta <men coughs> Sören Dispet heter jag. Jag eh, kommer ifrån Alfta Hälsingnan, uppväxt där och bor nu i Falun. Det blev ju så att min fru kom ifrån Falun och hon drog med mig dit. Ja, jag har jobbat i Turkiet i jag har bott i Turkiet i, jag tror det är nästan tio år. Och eh, som familj så har vi bott där i åtta år. Så jag har tre barn, Josef, Emily och Mattias och min fru Eva Marie. Och det är första gången tror jag jag är i den här kyrkan. Så det är spännande se nya ansikten. Men jag sa till Thomas att nu... Jag måste ju komma och visa upp mig eftersom eh, Ni har antagit mig som missionär och stöder det arbete som jag är involverad i Så <hör> Nu är jag här och så här ser jag ut och Så får ni bedöma sen om det är något eh, Bra det jag jobbar med Och det jag säger Det skulle ju vara Predikan Och missionsinformation men jag tänkte att jag, jag väver ihop det där så att det blir missionspredikan, tänkte jag. Och så får vi se vad det blir. En text vill jag i alla fall läsa. Och det är ifrån psalm 32. Egentligen är det bara åttonde versen, men jag tror ändå att jag läser hela salmen. Ni känner till sammanhanget här om det. Det är ju en, väldigt, en av de mest kända salmerna av David. En syndare som bekänner sina synder och får förlåtelse. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livs saft förtorkades som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa det jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Därför ska alla fromma be till dig på den tiden då du är att finna. Sannerligen om en stora vattenfloder kommer, ska det inte nå till dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. just får man dem inte fram. Den ogedaktiga har många plågor, men den som förtröstar på Herren honom omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga och jubla alla ni rättsinningar. Ja, det är ju en... en evangelisk text kan man säga det här det handlar om en människa som är i, i djup andlig nöd som får bekänna sin synd inför Herren och får uppleva frälsning och förlåtelse och David som var eh, ung egentligen när Gud kallar han han levde ju med Gud men han föll i synd och så här och, men han fick ju komma till Herren och få förlåtelse flera gånger och så är det ju för oss men det som jag tänkte stanna för inför idag, då här lite grann. Det var den åttonde versen. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. För några veckor sedan så kom det här ordet så starkt till mig. Jag var en del problem. Ja det var några saker som var ganska tunga Och och jag tänkte på det här Hur ska det här gå och hur blir det med det där Och så tänker man att Gud måste öppna vägen och Gud måste leda och Gud måste hjälpa på något sätt och, och det gjorde han Och då fick jag det här ordet så starkt att Gud han ser dig Gud han ser oss Hans öga vakar över oss I alla situationer och Gud, han vill leda oss. Han vill leda dig och mig. Han vill leda sin församling. Han vill undervisa om den väg vi ska vandra. Vi liknar ju ofta vårt kristna liv i en resa. Eller en väg som det står här. Som vi är inne på. Och det är så intressant att tänka på vad Gud kan göra med en människa som låter sig undervisas om Guds väg som ger sitt liv till Herren och, och, få, och vandra med Herren. För Gud, han, han kan använda vem som helst som ställer sig till hans förfogande. Och jag tänker på David, den där herde pojken. Han ställde sitt liv i Guds förfogande och sökte Herren och han slutade som kung och en av de största gestalterna i Bibeln Förebild till Jesus och så här. Trots att han föll i djup synd. Vi tänker kanske han var en sån perfekt människa men det var han inte. Han var som dig och mig. Och kanske syndade ännu värre. Han till och med såg till så att eh, Batshebas man blev dödad i kriget. Han ställde han främst i fronten. och Så begick han äktenskapsbrott. Så han var en stor syndare på så sätt men han ville leva för Herren och han kom tillbaka och lät sig ledas på, på sin vandring med Herren. Jag tänker på mitt eget liv. Jag jobbade på en jag växte upp då i Alfta som jag sa i kristen familj och samlingen och som en vanlig ungdom så gick ut gymnasiet och började jobba som TV-tekniker. Och tänkte att Ja men jag vill ju göra något annat Jag vill tjäna Herren Jag vill inte hålla på med det här Utan jag ska tjäna Herren Och så blev det så småningom att Jag, jag gick i bibelskola Och kom ut i ett missionsteam Sen jag var ute i team action Och sen har Gud lett det vidare Jag fick kontakt med Ibra Jag jobba med Ibra så här, och, och Turkiet Som var jag åkte först ut till arabiska länder första året jag var ute i team action men det fastnade inte riktigt så kom jag hem och visste inte vad jag skulle göra och fick en fråga om jag skulle åka ut och hjälpa ett team under en kortare period och de skulle åka till Turkiet och då gjorde jag det och sen började det här var 1987 och nu har jag jobbat och varit involverad i arbetet där sedan dess även om jag har jobbat med vanliga jobb emellan i Sverige också så här men men kan vi säga hur många år blir det 22 år sedan Turkiet fastnade i mitt hjärta. Och Gud har lett på olika sätt. När jag kom dit första gången då var det ungefär 200 kristna där och det var väldigt små församlingar, det var stor förföljelse. Första året jag bodde i eller efter det här timåret och så åkte jag ut året efter och läste turkiska. Då var det stor förföljelse. Man fängslade nästan alla kristna och missionärerna tog man också och kastade ut ur landet många. Men Gud har lett vidare och idag så är det ungefär 4-5 tusen kristna där. Och det, det är mera frihet kan man säga. Gud han leder sitt verk Jag tänker på en man Som heter Kamil Mosa Som, har, som jag har jobbat med Under många år En turkisk man Turkcypriot Han kommer från Larnaca På Cypern, Men är född i en turkisk familj Kom till England Och gifte sig med en engelsk fru Han var inte alls frälsta någon av dem men i början på 70-talet i Jesusväckelsen så kom de till tro på Herren. Och sen har han, han var en dataingenjör, hade ett jättefint jobb, åkte över hela världen och jobbade för ett stort multinationellt företag. Men han ställde sitt liv till Herrens förfogande och han har blivit som en apostel för Turkiet kan man säga. Han har jobbat med Ibra i många år, han var den som var med och startade upp radiosändningarna för Ibra. Och sen eh, 92 så när vi flyttar ut till Istanbul för att jobba med Ibra fick vi kontakt med honom och har sedan dess jobbat tillsammans med honom kan jag säga. Och vi startade en bibelskola i Efesus för ja det var 97 var det 98 för 12 år sedan. Gud kan använda vem han vill som ställer sig till Herrens förfogande. Jag vill berätta om en till ung kvinna kan man säga nu Birsen Karlsson ni, ni läste om henne i pingst Tidningen Sista numret som kom Hon var 16 år Hon är uppväxt i Ismir i Turkiet Så läste hon en annons I en tidning Dagstidning om en bibelkurs Och beställde den en korrespondenskurs Och började läsa Kursen och Bibeln och mötte Gud i sin ensamhet. Vet, Ismir är en jättestor stad. Fyra miljoner invånare. Hon kände inga kristna. Ingen i hennes familj var alls. De var ju muslimer. Men hon lämnade sitt liv i Herrens händer. Och kom, fick kontakt med kristna i Ismir. Kom med i församlingen. Blev döpt. Och hennes syster blev frälst. Och hennes bror. Hennes mamma. Och flera av hennes släktingar. Och sen träffar hon Fredrik Karlsson som var ute också i Team Action. Och de blev kära och de gifte sig. Och nu bor hon i Sverige i, i Tumba, eller Tullinge bor de i. Och hon jobbar tillsammans med mig nu i den här tv-kanalen. Så kan Gud göra med en människa som överlåter sig och låter sig ledas av Herren. En vanlig människa Gud vill visa oss sin väg Och det är spännande att vandra med Herren Vi har ju ungdomskonferens nu i falen Och kanske någon av er har varit med där Det var väldigt bra igår Och vi, vi lyssnar på Marcus Ardenfors igår kväll Det var väldigt bra möte och Så pratade jag med någon mamma där hon en, en son som är ute och jobbar med Teen Challenge ja, han undrar liksom hur det skulle bli och jag hade pratat lite med han om att han är väldigt duktig på att göra webbsidor och så här och har hjälpt mig en del också, du kanske ska bli internetmissionär och han hade tent på det där att berätta för sin mamma om det där att han hade pratat med mig och han var väldigt tänd på det där att bli internetmissionär och han vet väl inte liksom vad han ska bli riktigt och vad han ska, hur hans liv ska bli. Men jag tänkte på det och sa jag, ja vet vi det, hur våra liv blir egentligen. Och Vi behöver inte ha så väldigt utstakad utan vi behöver det här som David. Den här Guds relationen och låta Herren få visa vägen och leda oss på den. Undervisa oss och hans öga vakar över oss. Även om vi inte känner så alltid. Men han finns där. Ja. Gud ledde mig till Turkietarbete. Och det visste jag inte när jag satt och lagade tv-apparater. Att det skulle bli så. Och sen fick jag använda det jag började med egentligen. Det har jag haft väl. Jag jobbar väldigt mycket med teknik nu också. Så Gud använder det vi har. Ja, ska vi... Jag tror vi gör så här, nu, nu börjar vi med att titta på en kort film, jag tror den är fyra minuter eller någonting. Den som heter Kanal Hayat. Kan du ta? Jag, kommer, jag kan och sätta mig. Totalt finns det 145 miljoner människor i världen som talar turkiska eller någon av dess dialekter. Av dessa bor 75 miljoner i Turkiet. Man räknar med att det finns max 50 000 evangeliskt troende kristna bland turkar och endast 4 000 av dessa bor i Turkiet. För att möta denna utmaning startades den 15 mars 2007 en helt ny kristen tv-kanal på turkiska. Kanalen sänder nu 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Den största intressenten i kanalen är Ibra Media men med projektet är bland annat Ljus Öster och Joyce Myers Ministries. Kanalen sänds via satelliten Hotbird och kan ses i hela Turkiet, Europa, Nordafrika och stora delar av Centralasien. Men via webb-tv kan den också ses över hela världen. Därför kommer in respons från personer i USA och andra delar av världen också. Kanalen sänder olika former av program som riktar sig både till redan troende, med undervisning och dramatiseringar om hur man startar och driver en husförsamling. Men program sänds även för andligt sökande och för att skapa intresse för kristen tro. När kanalen startade hade man som mål att få in respons från 100 personer per månad. Snart var man uppe i 250 och idag får man in 500 sms, mejl, telefonsamtal eller brev. Det nya målet för varje månad är att få in respons från 1000 personer. Ja... ja. Det var inte fyra minuter tror jag, det var nog kortare. <laughs> när vi startade den här kanalen då. Vi, hade funderat, vi sände ju radio i många år. På först på kortvåg och sen på mellanvåg. Och vi tyckte det var fantastiskt när vi fick mellanvåg 1998. Eller 94 var det. Och vi nådde då många törkar och Det var en halvtimme. Per dag, per kväll, så hade vi turkiska från Krasnodar på världens starkaste mellanvågsändare. Och vi fick en hel del respons och fina brev och så här. Men sen, eh, det var väldigt bra i början och några år framåt. Sen började responsen gå ner och vi fick inte så mycket lyssnarbrev längre och kontakter. Så vi funderade om det fanns andra sätt bättre sätt och vi började be om att få starta tv-sändningar. Vi försökte på lokala tv-kanaler att göra väldigt låg profilprogram och försöka komma in den vägen, men det gick inte så bra. De ville inte sända alls något kristet på de lokala stationerna. Men så fick vi den här visionen om att starta satellit-tv och det såg ut som ett omöjligt projekt att dra igång en tv-kanal med de små resurser vi hade. Men så var det. Det här var 2004 tror jag det var. Vi började tänka så här. och Vi förde fram det här för några nyckelpersoner och för några organisationer. Bland annat Ibra och Ljus i Öster och Key Media i Finland och några andra utländska organisationer. Och vi börjar be om det här att fundera på att starta en tv-kanal för att nå turkfolken. För det var inte bara Turkiet vi tänkte på, utan vi tänker på turkfolken, turkbältet som... Då ska vi se, nu ska jag ha igång den här. Det här är det område som vi tänkte på för att nå. Det har ju från Bulgarien i väster till ända bort till... Kina i öster så bor det. Genom Turkiet, Azerbaijan, Centralasien, norra Iran och in i Kina. Så är det ju turkiska folk. Ungefär 145-150 miljoner människor. Och de är väldigt lite berörda av evangeliet. De här människorna tänkte vi på när vi tänkte på tv-kanalen att kunna nå dem. Och därför tog vi det här namnet ECTV. Som betyder Euroasian Christian Television Det visar att det är bredare än bara Turkiet Ungefär hälften av De turkiskt talande Bor ju i Turkiet Men resten då i I Azerbaijan och norra Iran Är det ju en stor grupp Jag tror att det är ungefär 10 miljoner i Azerbaijan Men sen finns det Nästan 20 miljoner Azeri talande i norra Iran så det är mera aserifolk I norra Iran Än det är i Azerbaijan då. Och de talar den turkiska Som en vanlig turk I Turkiet kan förstå Ganska väl Det är ungefär svenska, norska så nära varann Sen om man kommer längre bort Till Turkmenistan och Uzbekistan Så är det Lite svårare att förstå Men det, det är turkiska språk och vi sänder idag då på turkiska förstås. Det är ju huvudspråken, den turkiska som talas i Turkiet. Och vi sänder på Aseri. Sänder vi, jag tror det är två timmar per dag. Och sen har vi planer på att starta på Turkmenska. Vi, faktiskt nu till veckan ska de första programmen börja spelas in på Turkmenska. Och Turkmenistan är ju inte ett, det är ett stort land i ytan Men det är inte så mycket folk En sju-åtta miljoner tror jag Turkmener finns det Men det är en väldigt hårt För evangelium där det är Väldigt få kristna Väldigt svårt förföljda Och det var faktiskt så att vi fick kontakt Med några turkmener som Fick fly för sin tro Och de bosatte sig i Norge Och fick asyl där Så en en av våra producenter nu, han bor i Norge. Han är turkmen, pratar perfekt norska, men också turkmenska förstås. Och han, han och hans kompis som också kom till Norge men som flyttar vidare till USA, de ska spela in program nu till veckan för att vi ska börja sända i början på nästa år. Och om vi går till nästa bild. Nej, nu gick jag för långt. Det var den där teckningsområde för satelliten då då ser vi att från Grönland och ända här bort Centralasien och nästan till Kina, inte riktigt Nordafrika och Mellanöstern, hela Europa, täcker den här satelliten som är en av de starkaste i världen, kan man säga så turkfolken nås väldigt effektivt genom den här satelliten. Turkiet som är ett av världens mest satellitmottagare täta länder. Man har väldigt många egna kanaler. Efter USA så är man det land i världen som har mest tv-kanaler på sitt språk. Man har näst 80 tror jag kanaler på turkiska. Så det, vi har lite konkurrens. Med vår kanal och de. Man säger att det, det är ungefär åtta miljoner hushåll som har satellitmottagare. Och om du räknar fyra, fem personer per hushåll så är det i alla fall ja, fyra, ja, 30 miljoner som kan se satellit-TV. Och de flesta har hot, har i Turkiet. En annan satellit. Men då har de två paraboler. Så om 60 procent har också Hotbird av de här 30 miljonerna som kan se. Så är det i alla fall nästan 20 miljoner som kan se våra sändningar bara i Turkiet. Så det är ju väldigt, väldigt stor siffra. Och I Turkmenistan och Uzbekistan kan man ju se det. Och Azerbaijan. Och hela Europa. Det är ju väldigt intressant att vi har fått så mycket respons även från Sverige. Från turkar i Sverige. Så att eh, dels har det kommit från turkar som har varit kristna. Som har funnits i svenska församlingar. Som vi, inte, vi har haft en aning om. Som har, vi som har jobbat med Turkiet och, och så här i många år. Men så har det dykt upp turkar som finns i Sandviken och i Smålandstenar. Och som är frälsta redan. Och då börjar jag titta på vår kanal. Och även när kurder och syrianer tittar i Sverige. Vi hörde i Västerås så är det väldigt många syrianer som tittar på oss. Så det är ju väldigt intressant. Och en av våra producenter, han heter Gudslu Erman från Istanbul. Han var på besök i Tyskland. Och gick i ett köpcenter i en stad som heter Kassel. Och så kommer en kvinna fram till honom, en turkisk kvinna. Och så frågar ursäkta, är du pastor Gudsluerman? Ja, det är jag, sa han. Ja. Ja, jag tittar på dig varje dag på tv. Så. Så det, var, det var fantastiskt. Det, det visar att, att folk ser oss och tittar på programmen. Även om vi inte har... Sån jättestor respons ännu Vi hoppas ju på mer 500 sa man i filmen här Och det är mest då på sms En del e-mail En del telefonsamtal Men folk kontaktar oss Men vi ber att vi ska få Ännu mer kontakter Vi ska ta Den där har även en, en webbsida Där man kan titta på programmen även titta på i efterhand så parallellt om den den som heter nej. den där var den där fliken som heter Kanli Yayin Janlu <gönlö> Yayin heter det på turkisk om man säger om man klickar på den då kan man se programmen parallellt det som går på satelliten sen har vi under programportalen kan man även titta på programmen i efterhand. Välja vilket program man vill titta på. Så vi har en hel del respons på den. Vi har ungefär 8000 personer i månaden som är inne och tittar på några program på den här sidan. Så det, det är också bra. Vi får, får ju då respons även utanför täckningsområdet genom hemsidan. Så kan vi nå... Turkar i USA har vi fått Respons ifrån Vi har fått ifrån Sydamerika också Från någon turk som bor där Och lite andra länder Nu ska vi gå på Nästa Bara för, för förra helgen Så Hade vi en sån här hackattack mot våran hemsida Det visar ju på att Att det får effekter Vi håller på med och att en del inte tycker om det Så det var en muslimsk grupp Som hackade oss Och de la ut den här bilden på Första sidan Så när man sökte på våran hemsida Så kom den här upp Och den textbilden är ju från Mekka och Kaban Och en muslimsk kvinna som ber till Allah Sen står det i texten där Att ni inte ska bete er Som horors barn och sen står det att även om vårt blod måste rinna så är segen i islam. Ett sådant budskap lade man på våran hemsida bara för en vecka sen. Och det här man kan ju ta det på två sätt. Och det är ju inte roligt när det händer. och det, Så det blir mera jobb och så här. Va? Men ändå så tror vi att det betyder någonting i andens värld och att Muslimerna blir oroliga. De här extremisterna av att vi finns. Så att det, det är en andlig strid ska jag säga om att jobba i det här och det är någonting som, som påverkar oss. Och, och vår, vårt arbete har effekt i turkiet. Vi ser inte allt som händer, men, men det sker väldigt mycket. Ska jag gå på nästa. Ja, jag kan ta en till först. Det här visar då i procent varifrån de kommer, de som tittar på vår hemsida. Den gröna, det, är, det vet det är sådana som vi inte kan se vilket land de loggar in ifrån. Men den är gula är från Turkiet, det är 31% procent. och den blå, det är, vet jag inte riktigt vad det är men den röda är USA då, 7%. Procent av de som går in på hemsidan är turkar i Amerika. Även 3% i Sverige och Tyskland och Belgien är det 1% och Bulgarien är det. Så vi har respons från alla de här länderna. Programproduktionen. När vi började så hade vi inga program alls. När vi började tänka på det här ungefär 2004-2005 så så börjar vi producera program innan vi hade kanalen då. Och Jag tänker, det är ju väldigt dyrt att producera tv. Man säger att det kostar tio gånger mer att göra en halvtimme tv än det gör att, kostar att göra ett radioprogram. Så det är ett stort under att vi har nu ungefär fyra, femhundra timmar tv-program på bara 5-6 år. Och vi har... 15, 16 olika programserier. Joyce Meyer den, till vänster där uppe. Och, och sen den här prästen, en koptisk präst, evangelisk präst, en egyptier som vi dubbar då. Han är väldigt populär på arabiska. Och han går också hem i Turkiet då. Där han svarar på frågor som muslimer har om kristna och kristna. Vane föreställningar som finns i Koranen om de kristna och som muslimer har. Det är väl det program som har mest respons. Sen Kamil Mossa som jobbar med radio många år, han producerar nu tv-program Bibelundervisning. Sen har vi en pastor ifrån Istanbul han heter Kor Ehrman, eller Guds Erman, en evangelist som talar väldigt brinnande om Jesus på tvn. Vi har Drama Mien My Home Församlingen i mitt hem Det är ett koncept som Ibra producerar på arabiska Och som vi nu har nyproducerat Och skrivit om för turkiska Det är alltså man får följa En grupp människor Som har en husförsamling Och en del av dem som går där Är inte ens frälsta så att, Och huvudpersonen Han ska bli frälst i sista avsnittet så att eh, Vi har gjort över 50 Av de programmen Det är lite så har vi musikprogram Det är Jay Mossa, hon som sitter där till höger Som Camille Mossas dotter Som gör ungdom Som musikprogram, väldigt duktig TV-utbildad Människa som... Lite kyrkohistoria Har vi också B biblisk historia en, Som vi visar så vi har ganska brett Men det är ett stort bönämne Att vi får eh, Mera program För att Ska vi behålla tittarna Så gäller det att ha bra program Och nya program Jag tänker på Den här kvinnan som var på den här bilden eh, Ushuk Abla Är hennes turkiska namn Hon blev frälst i Amerika Och bor där och har en väldigt duktig talare och en väldigt utstrålning. Hennes börjar vi sända nu i, nu i tisdags. Så en, och hon är den första turkiska kvinnliga förkunnaren kan man säga. Och som har verkligen kan tala ifrån sitt hjärta. Och jag såg direkt att vi fick respons när vi började sända. Bara igår så såg jag flera mejl som. Att de, de vill ha kontakt med henne. och Så det beror väldigt mycket på programmen och på producenten. och Så vi, vi ber att vi ska få mer bra program. Och det är bra med dubbade programmen när en nationell stiger fram så är det någonting helt annat. Och vi ska be att Gud reser upp ännu fler som kan eh, vara med och tala och göra tv-program och nå sitt folk med evangelium. Tiden går fort Vi har även en Facebook-sida. Jag tror vi har 500 medlemmar nu på Facebook. Vi lägger ut en del om programmen och lite information om kanalen. Och så får folk gå med. Det är mest kristna som går med i det här. Men det är en av Turkies mest populära sängerskor. Hon bor i Tyskland nu. Och hon har blivit frälst för några år sedan. Hon blev inte frälst genom tv-arbetet, men hon, hon kom till tro. Hon har gått med oss och stöder oss. Nu är en av våra supportrar för kanalen. Så att det gäller att använda så mycket olika medier som möjligt. Men också uppföljningen är ju väldigt viktig då. Kanske det allra viktigaste, att man får kontakt med de här och att få följa upp dem och undervisa dem vidare. Och vi har nu kontakt med en organisation som bland annat Omma Och de har en bibelkorrespondanskurs i Istanbul. Och de sköter vår uppföljning i Turkiet. Sen har vi andra som sköter i Aserbadian och i Europa. Så att de hjälper oss med det. De har, Vi kan ge en e-mailadress och sms-nummer och telefonnummer. Som de tar hand om då. Och vi har ungefär 5-600 kontakter då per månad som vi sa. Och jag tänkte vi skulle titta på en film om en som kom till tro. Genom våra program. Och han ger här sitt vittnesbörd. Det är också en kort film. Jag hade aldrig hört något bra om kristendomen eller om kristna. Så var det tills helt nyligen för 26-årige Janer från sydvästra Turkiet. Jag är född i en muslimsk familj. Men jag har inte varit någon praktiserande muslim. har till exempel inte fastat under Ramadan eller gått till moskén och bett fem gånger om dagen. Jag var helt enkelt en gudlös man. Gick omkring med en ständig vrede och blev arg och ilsken väldigt snabbt. Jag hade inga bra relationer med folk och har aldrig någonsin kunnat förlåta någon som gjort mig orätt. Jag försökte ibland be till Gud men bönerna kändes tomma och meningslösa och jag fick aldrig några svar. Jag tänkte att Gud inte accepterar minna för att jag var en så dålig människa. Men en dag fick Janer som är elektriker i uppdrag att justera en kunds tv-satellitmottagare och råkade då få in Ibra stödda tv-kanalen Kanal Hayat. Det ledde till att han började titta på programmen trots hans väldigt negativa syn på kristendomen och kristna. Han blev helt fascinerad av budskapet. När jag såg paston på tv B i slutet av programmet bad jag också frälsningsbönor med honom och blev en kristen. Jag böjde mina knän, tårarna rann och jag bad om frälsning. Janer smsade till tv-kanalen och fick material att läsa och uppmuntra på olika sätt. Han tittade på alla tv-program han kunde se och skrev till kanalen och berättade att han inte bara ville läsa Bibeln utan leva Bibeln. Idag bär den med sig sitt nya testamente överallt. Jag är så glad och lycklig över att tillhöra Gud. Och han har gett mig så mycket. Den ständiga vreden jag kände förr är borta sen Gud mjukade upp mitt hjärta. När vi träffade Janer kände ingen i hans familj eller närmaste omgivning till hans beslut att bli en kristen. Då trodde Janer att han var den enda kristna i sin stad. Men några månader senare får vi en fantastisk nyhet. Ytterligare två personer från Janers stad har tagit emot Jesus. Och nu finns en liten husförsamling där. En pastor besöker dem en gång i veckan och har bibelstudium tillsammans med dem. Så bildas församlingar i Turkiet år 2009. Ja, det är gripande. Ja, Aiden, det ligger. Han, bor, han kommer från Aiden, betyder ljus. Det ligger på västra sidan av Turkiet, nära Efesus, ungefär sex mil från Efesus. Och vi bodde ju nära Efesus i en stad som heter Kursadasi när vi bodde sista perioden i Turkiet. Och vi bodde faktiskt i Aidens kommun. Och i stan då, Aiden, som har ungefär en halv miljon invånare, då fanns det ingen församling där. Nu finns det en liten husförsamling där. Så det är ju fantastiskt. Jag vill avsluta med att läsa några titta brev. Vi ska se om jag kan... Ja, vi kan strunta i kartan. En som heter... eller Han heter Mahmoud. Han bor i en stad som heter Sirt. Eller Surt. Han är född 1974. Jag tittar på era program. Jag blev enormt påverkad och började, för, började förstå sanningen. Och jag vill också tro, men jag skulle vilja... Jag skulle vilja bo i ett område där jag kan leva som en kristen. Här där jag bor är det farligt och omöjligt att leva som en kristen. Det är en massa fundamentalister här och jag är väldigt rädd. Hjälp mig, vad ska jag göra? En man som är född 1979 i Mersin. Det ligger nära Tarsos. där Paulus kom ifrån. Jag fick informationspaketet som ni skickade jag har redan läst ut bibeln och tagit emot Jesus som min herre och frälsare och jag började tillämpa anvisningarna råden i mitt liv som bibeln talar om jag har inte blivit döpt än problemet är att min fru är muslim vad ska jag göra måste min fru också vara troende innan jag kan döpa mig och så kan jag ta ett sista brev ifrån Antioquia. Också en man som är född 1978. Så de är Hur gammal är de då? De är 30 års åldern de är, som skriver till oss. I juni 2008 såg jag era sändningar första gången. Och sedan dess kan jag säga att min liv har förvandlats. Det har gått sju månader sedan dess- men jag tycker att förändringen fortsätter. Allting var ganska vanligt de första dagarna när jag började läsa Bibeln. Jag hade hittat vad jag sökte i många år. Och jag blev väldigt glad. Ett tag senare ändrades allting när jag tyckte att jag... När jag skulle dela med mig på det jag läste och det jag trodde till andra människor. Det är översatt ord för ord så att det är lite svårt att läsa det fortsätter dessutom. Blev det jobbigt för min familj och arbetslivet. Som ni kan förstå känns det väldigt ensamt. Jag vill att ni ber för mig. Och jag ska kunna klara den här situationen. Och att Gud ska ge mig, Guds, Gud ska ge mig vishet. Och Så önskar han oss Guds frid. Och sådana här brev får vi varje vecka kan man säga till våran kanal. Så människor kommer till tro hela tiden. En del kommer med i församlingar. Jag hörde om två stycken nu som döptes i en församling utanför Istanbul förra veck för två veckor sedan. Så att det är roligt. I på som ligger nära Tarsos så första året vi sände så fick ett av våra, de första breven vi fick så var om en pensionerad polisman som kom till tro. Och vet du, i de där länderna så. Det är ju om jag överhuvudet blir förälskad kommer jag. Då tog han med sig familjen så att för, församlingen fick tio nya medlemmar genom att en, den här kom till tro så kom hela hans familj och barn och barnbarn barn så. Så det här händer i Turkiet. och jag är glad att ni vill vara med i det här arbetet och stödja mig och Ibra. Och Gud ska välsigna er för det. Och vi tror att vi ska få se en stor väckelse bland turkfolken. Inte bara i Turkiet utan i Azerbaijan och i Turkmenistan och Uzbekistan. Vi kan väl ta en stund. Och du skulle leda bön sen. Och, och så ber vi. Tack Jesus så att vi får samlas i ditt namn omkring ditt verk. Och och ditt arbete här när det gäller att nå turkfolken, de här onådda folken här. Tack Jesus att vi får vara med och sprida evangelium genom tv-arbetet här. Tack för att vi får nå människor som annars inte skulle fått höra om dig här. Tack för att vi når ut här, in till hemmen där man kan sitta och se på evangelium här. Tack Jesus att du talar till många. Genom de här sändningarna, och jag ber att de ska få ta emot dig i sitt hjärta. Herre. Tack för alla som har redan kommit i tro här. Jag ber att de ska få växa vidare och få kontakt med andra kristna, och att det ska bildas församlingar där det inte finns församlingar här. Hjälp och de, och de också som är, jobbar med uppföljningen här, att de kan få kontakt med människorna här som söker dig här. Jesus, jag prisar dig här. Tack för att du ska. Välsigna oss här i fortsättningen av gudstjänsten också, här välsigna församlingen här i Avesta, här Att de ska få uppleva välsignelser av att de satsar på att nå ut med evangelium till turkfolken, herre. Jag prisar dig för dig, Jesus. Amen. Amen. Ja, tack, Jesus.